Yəhya, 19-cu fəsil Onda Pilat İsanı aparıb qamçılatdı. Əskərlər də tikandan bir taç görüb onun başına doldular və ona tünt qırmızı palkar gerindirdilər. Onlar İsanın yanına gəlib Yəhudiləri padişahı sağ olsun! <gülüyor> Deyirdilər Mə ona şillə vuruldular Pilat yenə bayra çıxıb Yahudilərə dedi Budur Onu bayra sizin yanınıza gətirirəm ki Onda bir təfsir görmədiyimi biləsiz O zaman İsa Başında tikandan taç Əynində tünd qırmızı paltar Bayra çıxdı Pilat olaraq dedi O adam budur Başçı kahinlər və mühafizəçilər onu gördüyü də Çarmıqa çək! Çarmıqa çək! Deyə bağırdı. Pilat onlara dedi Onu özünüz götürüb çarmıqa çəkin Çünki mən onda bir təfsir görmürəm Yahudilər ona cavab verdilər Bizim bir qanunumuz var Bu qanuna görə o ölməlidir Çünki özünü Allahın oğlu adlandırır Pilat bu sözü işidəndə daha da qoxdu. Yenə vali sarayına girib, İsa'dan soruşdu. Sən hardansan? Amma İsa ona cavab vermədi. Pilat ona dedi. Mənə cavab vermirsən? Bilmirsən ki, səni azad eləməyə, yaxud çarmıxa çəkməyə səlahiyyətim var? İsa ona cavab verdi. Əgər sənə yuxarıdan verilməsə Mənim üzərimdə heç bir səlahiyyətin olmazdı. Ona görə də məni sənə təslim edənin günahı daha böyükdür. Bundan sonra Pilat onu azad eləməyə çalışdı. Ancaq yahudilər bağırıb dedilər, Əgər bu adamı azad etsən, qeyisərin dostu değilsən. Kim özünü padişah elan edirsə, qeyisərə qarşı çıxmış olur. Pilat bu sözü eşitdiyidə İsanı bayra apardı. Və İbranizə Qabbata, yəni daş döşəmə deyilən yerdə höküm kürsüsünə oturdu. Paskaya hazırlıq günü idi. Altıncı saat radələri idi. Pilat yahudilərə Padişahınız budur! dedi. Amma olar Yox, rədd olsun, rədd olsun, onu çağırmıqa çək! deyə bağırdı. Pilat olardan soruşdu. Patşahınızı çarmıxa çəkib. Başçı kahinlər cavab verdilər. Qeyşədən başqa patşahımız yoxdur. Onda Pilat İsanı çarmıxa çəkilmək üçün onlara təslim etdi. Əskərlər İsanı götürüb apardılar. İsa çarmıxını özü daşıyaraq İbranicə qalbı orta Yəni kəllə yerə adlanan yerə çıxdı Orda onu və başqa iki nəfəri çarmıxa çəkdilər Biri İsanın sağında, o biri isə solunda idi İsa da ortada idi Pilat bir lövhə yazıb onu çarmıxın üstündə astırdı Orda belə yazılmışdı Yahudilərin padişahı nazaretli insan Yahudilərin bir çoxu bu löfhəni oxudu, çünki İsa'nın çarmıqa çəkildiyi yer şəhərə yaxın idi və löfhədə İbranica, Latınca və Yunanca yazılmışdı. Bunu görüb, Yahudi başçı kahinləri Pilata dedi. Yahudilərin padişahı yox, özünü Yahudilərin padişahı adlandıran yazdı. Pilat cavab verdi Nə yazdımsa yazdım Əskərlər İsanı çarmıqa çəkdikləri zaman Onun paltarlarını götürüb Hər əskər üçün bir pay olmaqla Dörd hissəyə böldülər Dikişsiz Və başdan ayağa toxunma olan Köynəyini götürdülər Olar bir-birinə dedi Bunu cürməyək Püş gətaq Görək kimin olur Müqəddəs yazıdakı aralarında paltarlarını bölüşdürdülər, geyimim üçün püş çatdılar. Sözü yerinə geçsin deyə əskərlər bunu etdi. İsonun çarmıxı yanında anası, anasının bacısı, Qlopanın arvadı Məryəm və Məjdəlli Məryəm də İsa anasını və onun yanında öz sevimli şagirdinin dayandığını gördüyü anasına dedi, Ana, bu sənin oğlundur. Sonra isə şagirdə dedi, Bu da sənin anandır. Həmin ondan sonra şagird onu öz evinə apardı. Daha sonra İsa hər şeyin artıq tamam olduğunu bilərək, Müqəddəs yazı tam yerinə geçsin deyə Susadım dedi Orda şərab sirkəsi ilə dolu bir qab qoyulmuşdu Bir süngəri şərab sirkəsinə batıraraq Züfaya taxıb İsa'nın ağzına yaxınlaşdırdılar İsa şərab sirkəsini datdı Sonra Tamam oldu Dedi Və başını eyib, ruhunu tapşırdı. Hazırlıq günü olduğuna görə, Yahudi başçıları Pilatdan çarmıxa çəkilənlərin baldırlarının qırılmasını və cəsədlərin götürülməsini xaiş etdilər. Onlar cəsədlərin şəmbə günü çarmıqda qalmasını istəmirdilər. Çünki o şəmbə günü böyük bir bayram idi. Onda əskərlər gəlib, əvvəl İsa ilə çarmıxa çəkilən bir adamın, sonrasa o biri adamın baltalarını qırdı. İsa'nın yanına gələndəsə, onun artıq öldüyünü görüb baltalarını qırdı. Amma əskərlərdən biri onun böyrüğünü nizə ilə deşdi və o anda oradan qan və su axdı. Bunu görən adam özü şəhadət edir və onun şəhadəti doğrudur. Sizin də iman etməyiniz üçün həqiqəti söylədir, bilir. Bunlar ona görə oldu ki, müqəddəs yazıdakı onun bir sümüyü də qırılmayacaq. Sözü yerinə yetsin. Yenə başqa bir yazıda və dərnini deşdikləri şəxsə baxacaqlar deyilir. Bundan sonra arimateyalı Yusif, Pilatdan İsa'nın cəsədini götürməyi xahiş etdi. Yusuf İsa'nın şagird idi, amma Yehudi başçılarından qorxduğu üçün bunu gizli saxlayırdı. Pilat ona izin verdi və Yusuf gəlib İsa'nın cəsədini götürdü. Vaxtı ilə gecəyikən İsanın yanına gələn Nikodim də gəlib, 100 litraya qədər qarışıq Mirra və əzvay gətirdi. İsanın cəsədini götürüb, Yahudilərin dəfn adətinə uyğun olaraq, ətirlərlə birgə kətan bezlərə sarılılar. İsanın çarmıxa çəkildiyi yerdə bir baxca, bu baxcanın içində də hələ heç kəsin qoyulmadığı təzə bir Qəbir var idi Qəbir yaxında olduğuna görə İsanın cəsədini Ora qoydular Çünki o gün Yahudilərin hazırlıq günü idi